Alla de bästa nationerna finns med när ishockey-VM avgörs i Stockholm. Nio gånger tidigare har Tre Kronor försökt slå Sovjetunionen i en OS- eller VM-match. Aldrig har det lyckats. Nu är det tionde försöket och ställningen är 1-1. Nu golen på vänsterkanten till Jakoshev, tar emot Nu Majorov Brynnar håller på att komma in nu istället Och det är Starsinov som får, nej det är Boris Majorov som har den Han nu brant ner mot kortplanket för Jakoshev Jakoshev når inte riktigt att attackera Så han som tränger upp på honom mot planket där Nu och han snurrar runt och har puckat några faller Mycket mycket farlig passning som mål det målade Starsinov Om med klubban kunde bli ett mål Och till Boris Majorov som trängs nu Trängs och kommer loss där Och passar till ett bra skott av Starsinov igen Mycket bra Starsinov och sen spel det ut i zonen. Nu är Nisse Nilsson ensam på vägen mot den ryska målvakten Och han slutar i En glidpuck. En för Ljupensson. Nisse mitt emellan. Två ryssar. Men på lagom avstånd. Nisse kunde hålla undan. Och det mot mål. Något till vänster om målet. Den ryska målvakten gjorde den stora tabben att han åkte ut 5 meter ungefär, ut ur buren och Nisse sköt ifrån 5-6 meters håll eh, förbi och pucken gled in i mål och Sverige leder med två mål mot ett över Sovjet Lennart Hyland från HockeyVM, till kronor slår Sovjet med 2-1 Minst lika mycket Eko ger 4-1 triumfen över Kanada men vad hjälper det när Sverige i sista matchen faller mot Tjeckoslovakien med 2-3 ett enda mål skiljer tre kronor från att försvara VM-titeln från 1962. Nu blir det silver och guld till Sovjet. Ove Fundin vinner Speedway VM för fjärde gången. I motocross blir Rolf Tiblin och Torsten Hallman världsmästare. Lagguld till Sverige i både motocross och Speedway. I Monte Carlo-rallyt gör Erik Karlsson på taket precis som 1962. Han vinner. Ann-Kristin Hagberg noterar Europarekord på 100 meter frisim. Hon utses till årets idrottskvinna i Sverige. En titel som hon delar med Ulla Lindqvist som 1963 vinner sitt första SM-guld i orientering. IFK Norrköping vinner fotbollsallsvenskan. Fotbollslandslaget rankas som etta i Europa efter vinster mot bland andra Ungern, Sovjet och Västtyskland. I stavhopp sprängs en drömgräns magiska fem meter. Och i höjd sätter sovjets Valerij Brummel världsrekord igen. Det här året går han över 228.